Не гірший. Монза відсмикнула кальвець, і чоловік захрипів. Його обличчя скривилося від шоку, коли він схопився за маленьку рану на грудях. Він зробив непевний крок уперед, підіймаючи свій короткий меч так, ніби той був завважкий, як коадло. Вона відступила ліворуч і врізала йому з боку просто по ребрах. Клунок розсік шиповану шкіру його куртки. Він повернув до неї голову. Його обличчя порожевіло і тремтіло, а на витягнутий шиї випнулося вени. Коли вона витягла меч, він каменем упав, так, ніби лише її лезо його тримало. Його очі метнулися до неї. «Скажи, моїй!» – прошепотів він. «Що?» «Скажи, їй!» Він випростався на дошках, пилюка вкривала один бік його обличчя. Тоді викашляв чорну блювоту і застиг. Раптом Монзе його впізнала. Його звали Баро чи Паро, щось ізон на кінці. Якийсь кузен старого свола. Він був у Моселії після облоги, коли вони грабували місто. Сміявся з жарту Бенни. Вона це запам'ятала, бо загалом, кажучи, то був кепський момент для жартів, адже вони вбили Германа і украли його золото. Їй тоді було не до сміху. «Вара?» – пробурмотіла вона, намагаючись згадати, що то був за жарт. Вона почула скрип дошки, помітила рух і саме вчасно впала. Її голову струснула підлога, вдарила в обличчя, вона встала, кімната перевернулася, і вона врізалась у стіну. Один її лікоть стерчав із вікна, з якого вона ледь не випала. На дворі лунав гуркіт і брязкіт битви. Крізь марево вогнів вона побачила, як щось на неї рухається, кинулася в бік. Почула, як те щось ударилось в стіну. В обличчя полетіли скалки. Вона крикнула, втрачаючи рівновагу, махнула по темному силету кольвецом, але побачила, що в руці нічого немає. Впустила. У вікні обличчя. облич із її рота пирснула кров. Не час для жартів. Щось ударило в спину і вибило з неї дух. Вона побачила булаву, тьмяно заблищав метал, побачила чоловіче обличчя. Воно гарчало. Його шию обкрутив ланцюг і смикнув у гору. Кімната ставала на місце, у голові шуміла кров. Вона спробувала підвестися, але лише перевернулася на спину. Вітарі тримали його за горлянку, і здавалося, що вони ніби танцюють у темній кімнаті. Він ударив її ліктем, іншою рукою намацував ланцюг, але вона міцно його затягнула. Очі її звузилися до двох лютих щелинок. Монза таки звелась на ноги і, хитаючись, рушила до них. Він потягся до ножа на поясі, але Монза встигла першою. Вона закрила його руку своєю лівою, а правою вихопила леза і заходила з ним штрикати. А-а-а! Писк, дряпання, тупіт, плювки одне одному в обличчя». Її здавлений стогін, його верескливе бурчання, низьке гарчання Вітарі – усе злилось у тваринну какафонію. Нагадувало звуки, які вони видавали б, якби трахалися, а не вбивали одне одного. Дряпання, тупіт, писк. «А-а-а! Голоді!» – прошепіла Вітарі. Йому кінець! Ага!» Монза впустила ніж на підлогу. Її рука під плащем була вся липка і мокра, аж по лікоть, а долоня в рукавичці скрутилась у болючу клешню. Вона розвернулася, приморужуючись від світла, незграбно переступила трупа спрійського солдата і вийшла в поламані двері. Чоловік із закривавленою щокою вчепився в неї і ледь не повалив, розмазуючи кров по її плащу. Найменець отримав удар у спину, поки намагався виповзти з подвір'я і впав обличчям додолу. Тоді ось спрійського солдата, який проштрикнув його списом, ударив по голові кінь. Його сталевий шолом злетів, і він упав, як відкошене дерево. Навколо проносилися люди й тварини, смертоносна буря з черевиків, копит, брязковчого металу, зброї та багна. За якихось десять кроків від неї на тлі покручених тіл на своєму величезному коні сидів Карпі Вірний і ревів, як навіжений. Він не надто змінився. Те саме широке, чесне, вкрите шрамами обличчя. Лисина, густі сиві вуса і така ж щетина. Він десь роздобув блискучі нагрудники, червоний плащ, що радше посували герцога, а не найманцю. Із його плеча стерчала стріла, права рука безпорадно звисала, а іншою він тримав важкий меч, яким указував на будинок. Дивно, але побачивши його, вона спершу відчула хвилю тепла. Радість, що охоплює, коли бачиш у натовпі обличчя друга. Карпі вірний, який очолював для неї п'ять походів, який бився заради неї за будь-якої погоди і ніколи не підводив. Карпі вірний, якому вона колись довіряла своє життя. Життя, яке він продав за старий стілець Коски. Продав її життя... І життя її брата. Хвиля тепла минула, як і коротке запоморчення. Лишився лише гнів, що опік нутрощі, та різкий біль у голові, де монети тримали її череп у купі. Найманці могли бути затятими бійцями, але їм значно більше подобалося грабувати, ніж битись. До того ж, їх підкусив перший залп, і вони похитнулись від несподіваного шоку. Вони вимахували списами, їхні вороги ховались у будівлях, лучники були у вікнах і на даху стайні, розстрілюючи їх у своє задоволення. Вершник заверещав, коли його стягнули із сідла. Спис випав з його руки під ноги Монзе. Кілька його товаришів розвернули коней, щоб тікати. Один добіг до загону, іншого вбили із сідла ударом меча, нога його застрягла в стременні, і він застрибав угору вниз, коли кінь почав борсатись. Карпі Вірний не був боягузом, але жоден найманець не проживе 30 років походів, якщо не знатиме, коли відступити. Він розвернув коня і одним ударом розсік черепи спрійського солдата, що гепнувся в багно. А тоді зник за будинком. Монза схопила покаліченою рукою спис, іншою вчепилась у вуздечку коня без вершника і підтягнулася у седло. Раптове гірке бажання вбити Карпі повернуло трохи свіжості в її налиті свинцем ноги. Вона розвернула коня до стіни, пришпорила і перестрибнула її. Заляканий оспрійський солдат упустив лук і скриком упав додолу. Вона приземлилася з іншого боку, хитнувшись у седлі, ледь не порізала собі обличчя, влетіла в пшеницю і колоски застукали по ногах украденого коня, що тяжко підіймався схилом. Вона перекинула спис у ліву руку, ухопила по води правою, пригнулася і полетіла галопом. Побачила, як Карпі спинився на вершечку пагорба. Його темний силует виднів на тлі яскравого східного неба. Тоді він розвернувся і кинувся геть. Вона вискочила з пшениці і понеслась полем, усипаним колючими кущами униз. І тільки грудки багна вилітали з м'якого ґрунту. Трохи попереду Карпі перескочив живопліт, і зелені розлетілись під копитами його коня. Він невдало приземлився і втратив рівновагу в сідлі. Монза впорулася краще, легко перестрибнула і почала його наздоганяти. Вона дивилась лише перед собою, увесь час перед собою, не думаючи про швидкість, про небезпеку, про біль у руці. У її голові був лише Карпі вірний, його кінь і непереборна потреба встромити спис у когось із них. Вони прогримкотіли через незасіяне поле, копита важко гупали по гливкій землі, наближались до якогось вигину, що нагадував струмок, поруч у сліпучому ранковому сонці виблискував побілений будинок. Здається, млин, висновуючи з того, що бачила Монза, хоча світ хитався і проносився повз неї. Вона посунулася уперед, припавши до шиї коня і стискаючи під пахвою спис, а вітер різав її примружені очі. Хотіла бути, як ближче, до Карпі вірного, як могла ближче до помсти. Здається, його кінь пошкодив ногу після того невдалого стрибка, і вона почала ще швидше його наздоганяти. Між ними лишалося якихось три метри, тоді два. Бризки бруду з-під коня Карпі летіли в її в обличчя. Вона підвелась у сідлі і замахнулася списом. На якусь мить на його вістрі зблиснуло сонце. Вона побачила знайоме обличчя вірного, коли той озирнувся через плече. На одній сивій брові в нього запеклася кров, стікаючи з порізу на його щитини стущаку. Вона почула, як він гарчить, щасили б'ючи шпорами, але його кінь був надто важкий, більш придатний для атаки, ніж для втечі. Голова її скакуна повільно наближалась до хвоста коня Карпі. Земля проносилась між ними розмитою коричневою плямою. Вона закричала, устрамивши спис у круп коня, той сіпнувся, закрутився, одне його око дико закотилось, а й з-поміж вишкірених зубів потекла піна. Вірний захитався в сідлі, одна нога вилетіла зі стремена, кінь протримався ще мить, а тоді його поранена нога підігнулась, і він упав додолу. Голова коня просто склалась під його страшною вагою, копита засмикались, на всі біч полетіла земля. Прилітаючи мимо, вона почула вереск карпі і важке гупання коня, що перекидався в багнистому полі. Правою рукою вона потягла за поводи. Кінь пирхаючи, став дибки, ноги його тряслись від такої карколомної погоні. Вона побачила, як Карпі, наче п'яний, ледве зводиться на ноги, заплутавшись у своєму довгому брудному червоному плащі. Вона здивувалась, що він ще живий, але не засмутилась. Гобба, Мотіс, Аріо, Ганмарк – усі зіграли свою роль у тому, що Орсо зробив із нею і з її братом, і заплатили за це. Але ніхто із них не був її другом. Вірний бився поруч із нею, їв із нею. Пив із її фляжки, сміявся, усміхався, а тоді, коли йому було вигідно, ударив у спину і постав її місце. Вона хотіла розтягнути цю мить. Він зробив непевний крок, розтоливши рота і широко розплющивши очі на скривавленому обличчі. Побачив її, вона вишкірилась, підняла вгору гору спис і крикнула. «Як мисливець, що бачить лисицю». Він відчайдушно пошкотильав геть, поранену руку він притискав до грудей, а з плеча досі стирчала поламана стріла. Посмішка скувала її обличчя, коли вона підійшла достатньо близько, щоб чути його свистяче дихання, поки він плентався до струмка. Побачивши, як цей підступний виродок повзе, рятуючи своє життя, вона відчула себе такою щасливою, якої вже давно не була. Лівою рукою він витяг із піхов меч і тепер спирався на нього, наче на милицю. «Треба трохи часу, щоб звикнути все робити слабшою рукою», – гукнула вона йому. «Я це достеменно знаю, але в тебе нема стільки клятого часу, Карпі». Він уже був біля струмка, але вона наздежена його швидше, і він це знав. Карпі розвернувся, незграбно піднявши клинок. Мон засмикнула по води, і кінь метнувся в бік, тож він рубанув лише повітря. Вона піднялась у стриманах і вгатила спис йому в плече, збивши обладунок і розірвавши плащ. Карпі упав навколішки, а його меч застряг у землі. Він стогнав крізь ціплені зуби, кров стікала по його нагруднику. Він знову намагався підвестись. Марката витягла одну ногу зі Стремена, під'їхала ближче і зацідили йому в обличчя. Його голова закинулась назад, і він покотився схилем у потік. Вона встромила в спис у землю, перекинула ногу через сідло і спішалась. Трохи постояла, дивлячись, як Карпі і чекаючи, коли оживуть її задублі ноги. Тоді вихопила спис, довго повільно зітхнула і почала спускатися берегом до води. Трохи нижче за течією стояв млин. Водяне колесо стукало, повільно обертаючись. Протилежний берег був завалений грубим камінням, що поросло мохом. Карпі хапався за нього, лаявся, намагаючись підвестися, але обтяжений вагою обладунку, мокрого плаща, рани від стріли в одному плечі і від списа в іншому, він не мав шансів, тож він уперто повз, а вона йшла за ним усміхаючись. «Не зупиняйся, Карпі, я дозволяю. бо я гузом тебе ніхто не назве, лише ідіотом. Дурний Карпі!» Вона вона засміялась. Я не можу повірити, що ти купився. Стільки років виконував мої накази, мав би краще мене знати. Думав, я сидітиму і чекатиму, ридатиму над своїми кривдами? Він озирнувся, не зводячи очі, звістря списа і важко дихаючи. Той клятий північанин мене надурив. Таке відчуття, що в наш час нікому не можна довіряти, ге? Треба було бити мене в серце, а не в живіт, вірний. У серце, усміхнувся він, у тебе його нема. Він висмикнув з-під води руку, сипнувши навколо бризками. У його кулаці був кинджал. Вона кинулася до нього, відчула деревко списа опонівеченій правиці, усадила вістрі йому в стегно і повернула його. Він знову загарчав крізь стиснуті зуби. Я принаймні кращий за тебе, а ти клята, вбивце!» Якщо ти настільки кращий за мене, то чому ж ти ще в струмку, а я стою зі списом довню? Вона почала малювати бістрем кола у повітрі. Уставай, Карпі, я дозволяю, бо я гузом тебе ніхто не назве, лише клятим брехлом, зрадливий Карпі. «Я зрадник?» – він доповз до стіни біля водяного колеса. «Я? Після стількох років, що я стовбичав із тобою. Я хотів бути вірним Кості. Я був йому вірний. Я вірний!» Він стукнув у свій мокрий нагрудник, закривавленою рукою. «Ось хто я. Ось ким я був. Ти вкрала це в мене. Ти і твій клятий брат!» «Я не скидала коску зі скелі, покатьку. Гадаєш, я хотів це зробити? Гадаєш, я бажав цього всього?» У джак старого найманця стояли сльози. «Я не створений командувати. До мене приходить Аріо і каже, ніби Орсо вирішив, що тобі не можна довіряти, що тебе треба відпустити, що ти минуле, а я майбутнє, і решта капітанів згодні, то я і пішов на впростець. Який у мене був вибір?» Монзе більше не насолоджувалася ситуацією. Вона згадала, як Орсо стояв і шкірився в її неметі. «Коска, це минуле, а я вирішив, що ти майбутнє». Бенне всміхався поруч. « Так буде краще. Ти заслужила командувати. І вона теж пішла навпростець. Який у неї був вибір? Ти міг мене попередити, дати мені шанс. Як ти попередила коску, як попередила мене, пішла ти Меркату. Ти вказувала дорогу, а я йшов за тобою. Ось і все. Коли сієш криваве сім'я, будь готова до кривавих жнив, а ти його насіяла по всій штирі. Ти сама в усьому винна. Ти сама. Він вивернувся, кволо, хапаючись за шию. Його чудовий плач зажувала в шестерні водяного колеса, червона тканина затягувалася сильніше і сильніше. «Блядь!» Він мацав напівздоровою рукою порослі могом рейки заіржавілі шворні величезного колеса, але він не міг його спинити. Монза дивилася з роззявленим ротом, але не зрунила ні слова. Спис звисав у неї з рук, а Карпі затягувала під колесо. Глибше, глибше, у темну воду, що здіймалась і похирилась довкола його груди, потім довкола його плечей, а ще потім довкола шиї. Його виболошені очі увіп'ялися в неї. «Я не гірший за тебе, Меркату! Я просто зробив те, що мусив!» Він силувався втримати рот над водою. «Я не гірший, ніж...» Його обличчя зникло. Карпі вірний, який очолював для неї п'ять походів, який бився за неї за будь-якої погоди і ніколи не підводив. Карпі вірний, якому вона довіряла своє життя. Мон закинулася у струмок. Холодна вода щепала її ноги, вона намацала руку вірного, і він вхопив її пальці своїми. Вона тягнула, зціпивши зуби, стогнучи від зусиль, а тоді підняла списи, вструмила між шестернями настільки сильно, наскільки могла. Відчула, що руків я застрягло. Вона підхопила його покаліченою рукою під пахву, обинившись по шию у воді, напруживши кожен м'яс, аби його витягти. Відчула, як він поволі спливає. Із шумовиння з'явилася його рука. «Лікоть, тоді плече». Вона почала намацувати застібку його плаща, але пальці її не слухались надто задублі, надто поламані. Почувся тріск, і деревко списа зламалось, водяне колосо крутилось далі. Повільно, повільно. Метал заверещав, шестерні скреготіли, затягуючи вірного назад. Рівчак тік собі далі. Його рука ослабла і все скінчилось. П'ятеро мертві лишилося двоє. Вона відпустила його, тяжко дихаючи. Дивилась, як його біліді пальці зникли під водою. Потім вилізла зі струмка і пошкотильгала берегом мокре донетки. У неї не лишилося сил. Ноги боліли до кісток, ліва рука пульсувала від перепліччя до плеча, рана на голові поколювала, кров била в очі. Вона змогла лише просунути одну ногу встремано і залізти в сідло. Вона озирнулась, відчула, як її нутри стиснулось, стиснулося, нахилилася і виплюнула повний рот гарячої блювоти в багно. А потім ще... Колесо затягло вірного під воду, і тепер він з'явився з іншого боку. Його кінцівки і голова тиліпались, очі широко розплющилися, язик висолопився, на шиї висіли якісь водорості. Повільно-повільно він підіймався далі вище, як страчений зрадник, якого на пострах іншим виставили перед людські очі. Вона витерла рукою рот, провела язиком по зубах, спробувала сплюнути гіркоту, поки в голові їй паморочилось. Мабуть, треба було його зарубити, подарувати останню краплю гідності. Він же був її другом хіба ні? Може, не був героєм, але хто ним був? Людина, яка хотіла бути вірною в підступних справах підступного світу. Людина, яка хотіла бути вірною, але виявила, що це вже не в моді. Можливо, треба було принаймні витягти його на берег, щоб він спокійно лежав. Однак натомість вона розвернула коня і рушила назад до ферми. Гідність і живим не надто допомагає, а мертвими поготів. Вона приїхала сюди вбити вірного і вбила. Немає сенсу. Лытые слезы.